A huszonhatodik fejezet. Éség támad, pedig a földön, a terméketlenség után, amely Ábrahám idejében történt, és elment Izsák Abimelekhez, a Filisteus királyhoz, Gerárba. És megjelent neki az úr, és szólt: Ne menj le Egyiptomba, hanem lakjál azon a földön, amelyet mondok neked, és vándorolj rajta. Veled leszek, és megáldalak, mert neked és utódodnak adom mindezen vidékeket, Annak az eskünek a teljesítéseként, amelyel megesküdtem atyádnak, Ábrahámnak, És megsokasítom ivadékodat, mint az csillagait, és utódaidnak adom mindezen vidékeket, És megáldatnak a te ivadékodban a föld összes nemzetei. Azért, mert Ábrahám engedelmeskedett a szavamnak, és megtartotta parancsaimat és rendelkezésemet, és megőrizte igazságaimat és törvényeimet. Így tehát Izsák Gerárban maradt. Ő, amikor annak a helynek a férfiai a felesége felől kérdezték, így válaszolt a hugom. Félt ugyanis megvallani, hogy a felesége, mert azt gondolta, hogy megölnék annak szépsége miatt. És amikor már sok nap eltelt, és ugyanott időzött, Abimelek, a filiszteus király az ablakon át meglátta, hogy Izsák játszadozik Rebekával a feleségével. És magához hivatva őt szólt, Nyilvánvaló, hogy a feleséged! Miért hazudtad azt, hogy a hugod? Válaszolta, féltem, hogy miatta meg kell halnom. És mondta Abimelek, miért tetted ezt velünk? Népünkből valaki könnyen közeledhetett volna az asszonyhoz, és te nagy bűnt hoztál volna ránk. És megparancsolta az egész népnek, mondván, aki megérinti ezt az embert és a feleségét, halállal fog meghalni. Izsák pedig vetett azon a földön, és abban az esztendőben százszorosan aratott, és megáldotta őt az úr, és meggazdagodott az ember, és erősödött és gyarapodott, míg igen nagyján nem lett. Nagyon sok juha, marhája és családja volt. Emiatt a filiszteusok irítségükben, mind azokat a kutakat, melyeket atyának szolgái Ábrahám napjaiban ástak, földdel megtöltve betömték. Olyannyira, hogy maga Abimelek mondta Izsáknak, menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabb lettél nálunk. Ő eltávozván sátrait Gerara ütötte fel, és ott lakott. Újra ásta a kutakat, melyeket atyának Ábrahámnak idejében ástak, és a filiszteusok Ábrahám halála után betömtek. A kutakat ugyanúgy nevezte el, ahogyan korábban Ábrahám. Izsák szolgái a patakban is ástak, és élő vízű kutat találtak ott. De itt is vita a gerarai pásztorok és izsák pásztorai között, és azt mondták, a miénk a víz. Emiatt a kutat eszeknek, azaz vitának nevezte el, mert veszekedtek vele. Más kutat is ástak, és emiatt is veszekedtek. Azért szitnának, azaz ellenségeskedésnek nevezte. Tovább vonulva onnan más kutatásot, amiért már nem vitáztak. Ezért a Rehobot, azaz tágasság nevet adta neki, mondván, most tág teret adott nekünk az úr, és növekedjünk a földön. Fölment pedig arról a helyről beér Sebába, ahol megjelent neki az úr az éjszakában, és mondta, én vagyok atyádnak, Ábrahámnak istene. Ne félj, mert veled vagyok. Megáldalak téged, és megsokasítom ivadékodat a szolgám Ábrahám miatt. Így tehát oltárt épített ott, és miután segítségül hívta az úr nevét, kifeszítette a sátrat, és Izsák szolgái ástak ott. Abi melek pedig eljött hozzá Gerárból, a barátjával, a és a hadvezérével, pihollal, és szólt hozzájuk Izsák, miért jöttök hozzám az emberhez, akit gyűlöltetek és kivetettetek magatok közül? Ők válaszolták, láttuk, hogy veled van az Úr, és ezért mondtuk, legyen köztünk és közted eskü, és kössünk veled szövetséget, Hogy nem teszel nekünk semmi rosszat, Mint ahogy mi nem nyúltunk hozzád, És csak jót tettünk veled, És békében bocsátottunk téged el. Te ugyanis az Úr áldottja vagy. Lakomát készített tehát nekik, És ettek és ittak. És reggel fölkelvén Kölcsönösen megesküdtek. És Izsák elbocsátotta őket, és békességben mentek tőle el. És íme, még azon a napon jöttek Izsák szolgái, és jelentést tettek neki a kutról, amelyet ástak, és mondták, találtunk vizet. Ezért ő Sebuának, azaz bőségnek nevezte el, és a város a Beér Seba nevet kapta mind a mai napig. Amikor Ézsau negyven éves lett, feleségül vette Jehuditot, a Hetita Beeri leányát, és Básmát, a Hetita Elon leányát. Mindketten bántották Izsák és Rebeka lelkét.